Presentation. Hej, jag heter Ann Bolin. Jag är kontorist. Jag är gift med Mats. Jag är 25 år. Hej, jag heter Maria Gran. Jag är 23 år. Jag är ogift. Hej, jag heter Mats Bolin. Jag är svetsare. Jag är 30. År. Jag är gift med Ann. Goddag, jag heter Greta Olsson. Jag är Expedit. Jag är 45 år. Jag är gift med Erik. Goddag, jag heter Erik Olsson. Jag är ingenjör. Jag är 45 år. Jag är gift med Greta. Hej! Jag heter Åke Linder. Jag är lärare. Jag är 28 år. Text 1 Första texten. Vad heter du?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 Text fem, femte texten. Ett telefonsamtal. Mats ringer till Åke. Åke Linder.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 som heter Roger. Roger bor i Nybro i Småland. Han är musiker och spelar gitarr i en liten orkester. Varje lördag och söndag spelar han på Nybros stadshotell. Varje onsdag kväll åker han till Kalmar och spelar. På måndag och tisdag arbetar han som musiklärare i en skola i Nybro. Hans orkester övar varje torsdag. När är han ledig? Kanske någon fredag, men Ring inte. Han sover då. Text sju. Sjunde texten. Adam, Åkes vän. Åke har en vän som heter Adam. Adam är född i Polen men bor nu i Tensta.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 Adam berättar Hej Jag heter Adam Jag bor och arbetar här i Stockholm Men jag kommer från en liten stad i Polen Jag tycker mycket om Stockholm Men jag har ingen bra bostad här jag hyr ett litet rum hos en gammal tant i en förort utanför centrum. Och jag har ett stort problem. Hon tycker inte om att jag röker och att jag spelar gitarr. Men det är ett billigt rum så jag bor kvar. Ibland sover jag hos Åke och Maria. De bor i centrum där jag arbetar. Text nio. Nionde texten. Ett annat telefonsamtal. Ann talar med Maria.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 Text 10, tio, tionde texten. Hos familjen Olsson. Herr och fru Olssons hus ligger i Täby. Det är en villa på fem rum och kök. Deras adress är Dalvägen 10. Deras pojke, som heter Johan, är 15 år. Karin, deras flicka, är 18 år. Johans rum är stort, men Karin har ett ganska litet rum som hon tycker mycket om. Hennes katt sover också där. Familjens vardagsrum är stort och trevligt. Där sitter de och dricker kaffe och tittar på tv eller lyssnar på radio. Alla tycker om musik och Johan spelar ofta gitarr. Hans syster spelar piano men hon spelar inte så bra. Herr och fru Olsson spelar bara grammofon. Text 11. elfte texten, Marias morfar Marias morfar bor i gamla stan i Stockholm Han är 80 år och bor ensam med en liten katt I en våning på två rum och kök Han har ingen tv och ingen radio bara en gammal grammofon som han spelar på varje kväll. Han spelar trumpet också. Men hans katt tycker inte om det. Så han spelar bara varje torsdag. Då kommer Maria och hälsar på. De äter ärtsoppa och dricker varm punsch och diskuterar politik. Eller dansar till morfars gramofon. Varje tisdag kommer Marias mamma och städar morfars lägenhet. Hon handlar mat också och tvättar morfar och hans katt. Då skriker morfar. Men sen skrattar han och bjuder på kaffe. Text.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 Trettonde texten. Var är min bok? Greta? Ja, vad är det? Var är du? Jag är i Johans rum. Jaha, jag kommer. Herr Olsson går till Johans rum. Jag hittar inte min bok. Vilken bok? Min lärobok i engelska. Ja, så den. Titta i Karins rum. Jag tror att den ligger där. Herr Olsson går till Karins rum. Nej, den är inte här. Men... Här ligger mitt paraply. Greta, varför ligger mitt paraply i Karins rum? Jag vet inte. Fråga Karin. Och skrik inte. Ja, ja, men var är min bok? Titta under din säng eller i din väska. Jag visst ja, den är i min väska. Nu kommer jag ihåg. Tack älskling. För all del. Text 14. Fjortonde texten. Söndagsmorgon. Det är söndagsmorgon. Åke och Maria städar efter en fest Vems mössa är det här? Jag vet inte Men jag tror att det är Bosses Ring och fråga Ja, jag ringer ikväll Jag vet att han spelar tennis idag Och vems paraply är det här? Det är hans, tror jag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 Men vad har du under din säng? En gitarr. Ja, det är Adams. Han kommer och hämta den ikväll. Här ligger en penna. Är den din eller min? Är den bra, är den min. Är den dålig, är den din. <hör> nu slutar vi. Jag är trött. Jag med. Du, vi väntar en månad till nästa fest. Text 15. Femtonde texten. Familjen Bolin. Mats Bolin är 30 år. Han är svetsare och arbetar på en stor fabrik som ligger i Bromma utanför Stockholm. Han börjar klockan sju och slutar klockan halv fem. Det är en lång arbetsdag och han är trött när han kommer hem från fabriken. Hans fru Ann är 25 år och är sekreterare på ett kontor i Stockholm. Hon arbetar mellan nio och fem. Klockan tolv äter hon lunch på en liten billig restaurang som ligger nära kontoret. Mats äter på fabriken. Mats åker buss till och från arbetet men Ann åker bil. Hon lämnar Patrik, deras son, på ett daghem på morgonen På kvällen köper hon mat i affären bredvid deras hus Sen hämtar hon Patrik på daghemmet Text 16 16: texten Samtal vid köksbordet Det är tisdag kväll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 I tobaksaffären. God dag. Kan jag få låna telefonen? Ja, varsågod. Den står där borta i hörnet. Hur mycket kostar ett samtal? 35 öre. Herr Öman ringer men får inget svar. Nej. Det är ingen som svarar. Jag får ringa senare. Tidningar? Ja, kan jag få en kvällstidning? Aftonbladet eller Expressen? Jag tar båda. Och en veckotidning till min fru. Har ni Femina? Nej, den är slut. Men det kommer ett nytt nummer på måndag. Då tar jag veckojournalen. Är det bra så? Nej, jag ska ha cigaretter också. Ett paket bond. Och en ask tändstickor. Varsågod. Är det bra så? Ja, tack. Hur mycket blir det? Ett paket cigaretter. 6 och 25. Tändstickor. 20 öre och tre tidningar. Sex kronor. Det blir 12 och 45. Herr Öman lämnar 15 kronor. Varsågod. Tack så mycket. Och 2 och 55 tillbaka. Tack och adjö. Adjö. Text 18. Artonde texten. Eva, journalist. Maria har en väninna som heter Eva. Hon är journalist och arbetar på en veckotidning. Hon skriver om mat, kläder, resor och människor. Hon reser mycket och skickar alltid kort till Maria och Åke- när hon är utomlands. Maria har ett helt fotoalbum- med vykort från Finland, England, Frankrike, Grekland- Österrike och många andra platser. Maria tänker ibland att Evas jobb är intressant, spännande- och bra betalt. Och Maria tycker ju om att skriva. Så varför inte bli journalist? Men Eva säger. Vi journalister har så ojämna arbetstider. Och det är alltid så mycket stress. Bli inte journalist. Jag är nästan gift med min tidning. Men du... Har ju åker. Text 19. 19 texten. Erik Olsson. Erik Olsson är 45 år. Han är ingenjör på fabriken där Mats arbetar. Erik har tre stora intressen. Mat. Maskiner och fotboll. Mat får han hemma hos sin fru. Maskiner ritar han på sitt kontor. Och fotboll, ja, det spelar han inte. Men han ser alla matcher på tv när han är ledig. Och han är lagledare i fabrikens fotbollslag. Han träffar inte Mats i arbetet eftersom Mats arbetar i verkstaden. Men de träffas på fotbollsplanen varje onsdag när laget spelar. Erik och hans fru Greta ska bjuda Mats och Ann på middag på fredag. Text 20. 20 texten. Vad ska hon köpa? Det är fredag eftermiddag. Klockan är halv tre och Greta Olsson slutar arbeta. Hon är expedit på ett varuhus i Stockholm och arbetar på deltid. Nu har hon bråttom. Mats och Ann kommer klockan halv sju och hon måste köpa mat till middagen. Hon åker tunnelbana och tåg hem till Täby. Resan tar en halvtimme. Det är varmt på tåget. Och Greta har ont i huvudet.